E não podemos esquecer das produções mais recentes. Filmes como Avatar, com seus efeitos visuais revolucionários, e a trilogia do Senhor dos Anéis, que nos levou a uma jornada épica pela Terra-média.